Іван поглянув на дівчину з надією, що несподівано сполахнуло у серці, і невиразно поромирив. Я щось неодмінно придумаю одне твоє слово. Та в очах Гелени не було нічого, крім презирства. Ні, Іване, навіть не сподівайся. Я кохаю лише свого Степана і не зраджу ні його, ані себе. Де його знайти? Не скажу, бо не знаю А якби навіть знала, то ні за що б у світі не сказала А так кажу, шукай вітру в полі, таке моє слово Тебе ж зневажаю, як останнього пацюка Що ж до московитів, то це вовки люті, Вони не випускають свою здобич Мене не випустять, тебе не випустять теж Смерть твоя недалечка, ти це знай, Іванчику, просто знай, і живи з цим далі, якщо тільки зможеш жити. Гелено, коли зараз мені судилося умерти, помру, мабуть, така моя нещаслива доля, і краще померти, аніж хоч би слово ще мовити». Відвернулася Гелена, міцно замружившись, і хто зна, які картини проносились перед її внутрішнім поглядом. Іван же очікував, що вона порушить мовчанку, але марно. Тут нарешті й московитий з пагорка озвалися. «Ну що, казак, призналася на, гдє іскать гетманського посланца» аль полтысячи червонцев тебе и не нужны вовсе. Похнюпывся, Иван, и сказал лише, «Нет, не созналася, делайте с нею что хотите, бо со мною и говорить больше не сбирается». Эх, казак, казак, один из московитцев хватит крутые вуса, да знаешь ли ты, да и она знает ли, что мои солдатики сей же час с нею сделают ежели она языка своего поганого не развяжет. Да я прикажу так ма. Вот и наказывай солдатам своим, бо мне с нею не сладить, сумовито зиткнув Иван. Потому не казак ты, а баба. По всему, видать, баба. Га-га-га. Обидва московиты заезжали немов огерей, засмеялись, и солдаты-охоронцы. Іван же повісив голову, немов побитий собака, та відійшов подалі до одинокої осики, що стояла далеко від лісу, немов розвідник, що випередив основний загін. Там опустився на коліна, потім на землю, і закляк, заткнувши руками вуха, щоб не чути жахливих зойків та волань. Ей, казак, подимайся, їдем назад, штоль. Він ошелешено позирнув на кінного московита, перевів погляд на солдатів, що всміхалися якось сито і задоволено, і далі на непритомну Гелену, яка лежить горі на тому самому пагорку. Мовчки підійшов, зупинився біля дівчини, роздивляючись роботу солдатиків. Дуже бліда, тіло вкрите величезними синцями та саднами, розбиті губи, колись коралово-червоні, а тепер коричнево-сизі, міцно стиплені зуби, широко відкриті очі, колись волошково-сині, а тепер блякло-скляні. В очах назавжди застигли біль та безумство, і кров, що тече по ногах, стікає на сиру землю. Господи, Боже Святий, як же Ти допустив щоб таке сталося, і як це допустив сам Іван. Ні, як він наважився улаштувати весь цей ганебний вертеп? Адже краще забудь кого Іван знав, що його колишній товариш по навчанню, а нині етманський сердюк Степан Ракович, не виконує ніякого особливого доручення Яна Мазепи. А послання, яке він везе бозна куди, і про важливість якого Іван стільки усього набрехав московитам, то, мабуть, якась малозначуща цідулка. Але ж він навмисно роздував чутки про особливого гетьманського посланця, щоб хорти московського імператора розпочали полювання на Степана і на всіх, з ким він був пов'язаний по життю. Вже відряджені надійні люди, щоб схопити Прилуцького сотника Раковича, дуже обережного та поміркованого чоловіка, який втім прорахувався, не зумівши відмовити сина від служби у гетьманському почті. А з Геленою розправилися просто зараз у його присутності. І хіба ж не цього він прагнув побачити розтерзаною і приниженою гордовиту красуню, що насмілилась віддати своє серце іншому юнакові, сину заможного батька, насміявшись над бідним Іваном. І чого прагнув, те нарешті й отримав. Але ж, Господи Боже всемогутні, що ж це він накоїв? Ну, поїхали, казак, хватит на спорчену дівку пялиться про нашу душу на україні і не испорчених хватит, да й що вам останеться. І знов ситий, задоволений регіт. А він усе стояв над тілом дівчини, повісивши голову. Здавалось, Гелена вже не дихала, та перевірити це Іван не наважувався. Мабуть, все-таки вмерла сердешна. Втім варто було Іванові повернутися і поплентатись до спутаного коня.